23. Maradj még, mondta Loev, bár tudta, hiába kérleli, a nomád indulni akar. Hiába való is lett volna tovább könyörögni, semmi sem tarthatta itt tovább. Minden perc, amit az örök éjszakában töltött, egyre kedvetlenebbé és erőtlenebbé tette. Az éj sikátoraira, nyomorult házaira, napok óta borult. Még nem lehetett bizonyos benne senki, hangos szóval említeni sem merték, de a rabai már sejtette, hogy a dögvésznek lassan vége szakad. Az éj középkor már nem kísértettek élő holtak az utcákon, s eljött az ideje annak is, hogy az életben maradottak elkezdjék összeszedegetni a csatornák mentén oszló holtakat. Én nyugodt szível temethettek, a ménység örök nyugalmat adott a távozottaknak. Amikor elkísérte a titkos barlangjáratokhoz a nomádot és a lányt, Loev megpróbált hálálkodni, de Kahn leintette. Szemmel láthatóan nem akart búcsúszkodni sem. Csak akkor szólalt meg vonakodva, amikor a rabai felé nyújtotta az aranyszerencét. Nem kell, marogta Itt hagyom neked. De nem fogadhatom el, túlságosan sokat ér. Számomra semmit. Felítsa csak szeme megcsillant a szelence alattán. Izgatottan közelebb hajolt, de Kán eltulta magától. Bizonyosan felesleges megkérdeznem, de ugye tudod, hogy mi ez? értetlenkedett Loev. Tudod, mikor szólal meg az aranygyermek sípje? Tudom, vont vállat a nomád, ha a halál közeledik, megszólal. Mondtam már, a tiéd lehet. A lány tiltakozni akart, de Kán ismét elhallgattatta. – Ugye tudod, hogy sokan minden pénzt megadnának ezért? – suttogta a rabai. – Az árnyékember iszonyodik ettől a hangtól. Mit jelent ez? Örök életet? Kán elmosolyodott, és megveregette a rabai vállát. – Ha azt jelenti, nem irigyellek, barátom. A helyedben nem tartogatnám sokáig. Odaadnám valami szerencsétlennek. Hidd el, nincs rá szükséged. Valaki, aki fontos volt nekem, azért jött le ide, hogy elvigye magával. Én viszont azt mondom, maradj itt. Nektek nagyobb szükségetek van rá, mint nekünk odafenn. Köszönöm, Rebekta a rabai. Az én Istenem kísérjen utad nomád. Kán nem válaszolt. Megragadta Felicse kezét, és a következő pillanatban mindketten eltűntek a barlang szájában. Hosszú út állt előttük, a következő napkeltére a felszínen akartak járni. Kán vágyta a napfényt, az életet.